Мабуть, існує якась причина, чому одержимість набула саме такої форми. Проте, насправді, це неважливо. Пірсон довго пояснював це Коннолі, поки вони йшли до селища. Той слухав його так терпляче, що у Пірсона виникло неприємне відчуття, ніби Коннолі над ним потішається. Проте він все ж таки наполегливо продовжував пояснювати йому до кінця. Коли він завершив, Коннолі видав короткий і безрадісний смішок. Ха-ха. Ну що ж, твоя версія така ж логічна, як і моя, але жоден із нас не може переконати іншого. Якщо ти маєш рацію, то через деякий час я, можливо, і повернуся до нормального життя. Але ти не можеш навіть уявити, наскільки Омега є реальним для мене. Він більш реальний, ніж навіть ти. Якщо я заплющую очі, ти зникаєш, а він залишається поряд. Хотів би я знати, чого він саме прагне. Я залишив свій колишній спосіб життя, і він знає, що я не повернуся до нього, доки він тут» то що ж він сподівається отримати, вичікуючи?» Коннолі повернувся до Пірсона. «Ось саме це лякає мене по-справжньому Джеку. Він повинен знати, яке чекає мене майбутнє, адже все моє життя для нього як відкрита книга, яку він може розкрити на будь-якій сторінці. І, на мою думку, він чекає чогось такого, що станеться зі мною зовсім скоро, і це щось принесе йому особливе задоволення. Іноді я, я запитую себе, а чи не чекає він на мою смерть? Вони вже були біля будинків на околиці, і перед ними у всій красі розгорнулося нічне життя сирени. Тепер, коли вони більше не лишалися одні, у настрої Коннолі відбулася зміна. На вершині пагорба він був, якщо й не цілком нормальним, то доброзичливим і принаймні готовим до розмови. Зараз же вигляд щасливих і безтурботних натовпів здавалося змусив його піти глибоко «До свідомості!» Він неохоче ватними ногами крокував за Пірсоном і нарешті відмовився йти далі. «Та в чому справа?» – запитав Пірсон. «Хіба ти не підеш до готелю і не пообідаєш зі мною?» Коннолі похитав головою. «Ні, я не можу», – відповів він. «Там надто багато людей». Це було дивно для людини, яка завжди отримувала задоволення від натовпу і усіляких вечірок. Така його поведінка, як ніщо інше, вказувала, як сильно Коннолі змінився. Перш ніж Пірсон зміг придумати якусь відповідь на ці слова, Коннолі розвернувся і пішов геть. Ображений і роздратований – Пірсон рушив було за ним, проте потім вирішив, що це марно. Того вечора він надіслав довгу телеграму рут, намагаючись її заспокоїти, а потім, виснажений, завалився спати. Цілу годину бідолаха не міг заснути. Тіло його втомилося, а мозок, як і раніше, активно працював, він лежав і дивився на пляму сонячного світла, що рухалося по сіні, відзначаючи плин часу так само невідворотно чітко, як це світло, мабуть, відзначало його у тому віддаленому столітті, куди зазирав Конолі. Звичайно, це чиста фантазія, і, і все ж таки. Супроти власної волі, Пірсон почав сприймати Омегу як реальну і живу загрозу. У певному сенсі Омега і був реальним, таким самим реальним, як і будь-які інші розумові абстракції, его та підсвідомість. Пірсон запитав, чи мудро вчинив Конолі, повернувшись сюди на сирену. Під час емоційних криз, а траплялися й інші, не менш серйозні кризи, аніж ця, реакція Коннолі завжди була однаковою. Він завжди знову і знову повертався сюди, на цей чудовий острів, де його народили безтурботні батьки і де він провів свою молодість. Пірсон добре знав, що зараз Конолі намагається бодай якось повернути собі той недовгий стан блаженства, який знав лише впродовж одного періоду свого життя. Той стан, який він марно шукав у обіймах Рут і решти жінок. Пірсон навіть не думав засуджувати свого нещасного друга. Він ніколи не вимовляв своєї думки в голос, він лише спостерігав зі співчутливим інтересом, який жодною мірою не був тим, що називають толерантністю, тому що толерантність має на увазі послаблення принципів, а він їх просто не мав. Нарешті безсоння відступило. Пірсон провалився у настільки глибокий сон, що прокинувся значно пізніше, ніж звичайно. Він поснідав у себе у кімнаті, а тоді спустився до стійки адміністратора поглянути, чи не надійшла відповідь від Руд. За ніч відвідувачів у готелі побільшало. У кутку холу було складено дві валізи, явно англійські. Вони чекали порт'є, що мав би віднести їх до номера. Зі звичайної цікавості Пірсон – кинув погляд на бірки, цікавлячись, хто ж він, цей його співвітчизник, і завмер. Він озирнувся і швидко підійшов до клерка. «Ця англійка», – сказав він стривожено, – «вона коли приїхала?» «Годину тому, сеньоре. Ранковим кораблем. Вона зараз у готелі?» Клерк підвів на нього погляд, спершу нерішучий, але зустрівшись із наполегливим поглядом сірих очей Пірсона, капітулював. «А, ні, сеньоре, вона дуже поспішала і запитала мене, де вона може знайти містера Конолі. Я сказав їй, сподіваюся, все добре?» Пірсон подумки вилаявся. Такої приголомшливої невдачі він уявити собі не міг. Мод Вайт виявилася жінкою набагато рішучішою, ніж натякав Конолі. Якось вона вирахувала, куди він втік, і чи то гордість, чи то жага, чи бажання, або всі ці чинники разом взяті, змусили її рушити сюди за ним. Те, що вона приїхала саме до цього готелю, було не дивно. Усі англійці на сирені обирають саме його чомусь. Здіймаючись вгору по дорозі до Віле, Пірсон боровся із дедалі більшим почуттям марності своїх дій. Він і гадки не мав, що він буде робити, коли зустрінеться із Конолії і Мот. Він просто відчував незрозумілий, але дуже наполегливий імпульс поспішати. Поспішати на допомогу. Якщо він зможе перехопити мод, перш ніж вона дістанеться до Вілли, то, можливо, він зможе й переконати її, що... що Конолі хворий, і її вторгнення лишень зашкодить йому. Проте, чи це дійсно так? А якщо між ними вже встановилися колишні стосунки, і ні він, ні вона не мають жодного бажання бачити когось третього? Вони розмовляли на доглянутому газоні перед вілою, коли Пірсон влетів у ворота і спинився, аби перевести дух. Коннолі відпочивав на кованій залізній лаві під пальмою. Мод ходила взад-вперед за кілька ярдів від нього. Вона про щось із ним говорила, проте слів на такій відстані Пірсон почути не міг. Хоча, судячи із інтонації, він здогадався. Вона його вмовляла. Ситуація була незрозумілою і надто невизначеною, але поки Пірсон стояв розмірковуючи, підійти йому, чи піти геть, Коннолі підняв погляд і побачив друга. Його обличчя, позбавлене будь-якого виразу, скидалося на маску. У ньому не вгадувалося ані адресованого Пірсону вітання, ані не бажання його бачити. Простеживши погляд Конолі, Мод також позирнула на Пірсона, і він вперше побачив її обличчя. Мод дійсно була вродливою жінкою, але розпач і гнів так спотворили її риси, що вона виглядала персонажем із якоїсь грецької трагедії. Вона страждала не лише від того, що нею знехтували, але й від того, що ніяк не могла зрозуміти причини такої зневаги. Поява Пірсона спрацювала як сигнал до дії. Насилу стримувані почуття виплеснулися назовні. Мод різко повернулася на місці і кинулась до конолі, який продовжував спостерігати за нею із повністю відсутнім виразом обличчя. Секунду Пірсон не бачив, що вона робить. А потім із жахом закричав: "Обережно, рой, обережно!" Конноль рухався з дивовижною швидкістю, німов раптово вийшов зі стану трансу. Він схопив Модза за зап'ясток, сталася коротка сутичка, і ось він вже заткує від неї, заворожено дивлячись на щось у своїй долоні. Жінка стояла без руху, Паралізована страхом і соромом, притиснувши кісточки пальців до рота, Конолі міцно стискав пістолет у правій руці і любовно погладжував його лівою. Мод видала глухий стогін. Я тільки я хотіла тебе налякати. Рою, присягаюся тобі. Все гаразд, люба. М'яко сказав Конолі, Я тобі вірю, не хвилюйся. Його голос здавався абсолютно природним. Він повернувся до Пірсона і посміхнувся йому своєю старою хлоп'ячою усмішкою. О, чого він чекав, Джеку, сказав Конолі. Ну що ж, я його. Не розчарую. Ні, видихнув Пірсон, блідий від жаху. Рою не треба, заради Бога, ні. Проте Коннолі не мав бажання слухати умовляння друга. Він уже підніс пістолет до скроні. І саме у цю мить Пірсон з жахливою ясністю усвідомив. Омега реальний. І тепер він буде шукати для себе нове житло. Він не побачив спалаху і не почув звуку пострілу. Світ, який він знав, зник, пішов геть його свідомості, а навколо клубочився туман, що збирався у спіраль. Із центру цього простору без стін, простору, заповненого блакитним туманом, на нього дивилися два величезні позбавлені повік ока. У їхньому погляді відчувався задоволений спокій. Спокій, що ось-ось був готовий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 має бути і більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсорами у YouTube, або скористайтеся посиланнями на картку Monobank, Patreon чи BuyMeACoffee. Проте робити це – слід лише після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося!